Війни не мали часу роззиратися, бо що сили гнули веслами важкі човни вниз, обганяючи течію. Князь велить поспішати. Сам же він пильно вдивляється у береги, примічаючи вже колись бачене. Виявляється, що пам'ять чіпко тримала скільки літ не тільки бойовиська, смерть дядька Олафа, віщемарення в тій затоці а якісь незначні прикмети. От там на пагорбі дерево височило, мабуть, буря звалила його. Тепер біліє у пустій траві стовбор, ніби корчиться дивовижна істота, що ніяк не може допустити до води. А ось там мусить бути острівець, біля якого заскучилась ненецька рибалку. Він куняв у човнику, пивен у своїй безпеці. Варяги зачепили човника гаком. І потягли за собою. Рибалка прокинувсь учманіло, водячи очима по бородатих лютих обличчях, а потім шубов всю воду і хвиля накрила те місце. Випірнув далеченько, але все ж котрийсь хотів дістати стелою. Та ярл тоді не дозволив. Нехай пливе, сказав, човникам в нього забрали, а сам нам не потрібен. Нічого зідрати на на ньому. Пагорби Киянграда, які минулого разу, з'явилися несподівано, перепиняючи шлях річці, відтискаючи її від берега. А вона боронилась, вимивала в ньому глибокі вирви. Князь звелів згорнути вітрила з чорним сонцем, а на пащики дерев'яних драконів, що вистромлювались на дну саме човнів, накинути в'язанки трави. А ще загадав співати руських пісень, Нехай вивідувачі Аскольда гадаючи, що це пливуть люди мирні Не вдатні до битви Сховались за тим самим острівцем Що й колись Олег узяв собою Зо десятки воїнів І поплив до берега Мечі тримали на поготові Але острігання були даремними Ніхто не став їм на заваді Якийсь час почекали А потім, коли почало сутеніти Повів їх Олег Крутим схилом добре пам'ятає шлях, який долав тоді. Але тепер за ним важко посопували воїни, щитами розсовуючи густе віття дерев. І ось знову та галявина, облямована липами, заквічена травами під ногами. Десь ніби голос тоненький озвався. Грвучко обернувся. Нікого. Тільки останній сонячний промінь перебіг галявиною, та й згаз. Ось та друга, якою погнала його в полон, якою ж дугою кривавою вивелась вона для нього. Скільки разів здавалося, що ото турветься. Ввела вона його навколо світу, і врешті знову прибила до цієї місцини. Два роки мусив він із мечем вартувати ото град, Біля моря ходив з дружиною І в степ Відганяти кочівників Чимало їх смерть прийняло від його меча Бо й серед своїх родовичів Вирізнявся силою І вмінням битись Прозвали за це його січовиком, Як і дядька Олафа А потім спокосив його Візантійський цар золотом До своєї дружини прийняв Далі вимірював Довгими ногами у стелі Аравії, де воїни смагляві і окаті не витримують тривалого в бою, швидко тікають на прутконогих конях, ведерав по скелях Вірменії, бився з албанами і кінацьковував на варягів величезних собак. Може, отак десь і наклав би головою, але підбив родовичів на хутори свої повернутися Вдихнути холодного повітря, купити джерельної води. Захопили вони царський дромон із шовковими подушками і великими вітрилами. Та вдома на березі Північного моря їх ніхто й не чекав. Скрізь руїни, запустіння, чоловіки з мечами в ватагами по світах. От тоді подався із Руриком до Новгорода на службу заробляти на кусень хліба і кварту Питва. Немає Рурика, а сина його малолітнього привіз із собою